Минула година. Бередикюльт знудився і відрядив страшного теза на кухню за перекусом. З розум та інші двоє крутилися навколо колби, влаштували щось із кришталевих куль і дротів. І от на лабораторному столі була конструкція з двох свяхів і натягнутим між ними дротом. Дріт здавався розмазаним, коли вібрував і гудів, підхопивши ритм. Над ним у повітрі звивалися електрозеленуваті прозорі криві. Що це таке? спитав редикюль. Такий звук на вигляд, відповів зрозум. Звук на вигляд, повторив за ним редикюль. Я от що скажу, ніколи не бачив звуку, який би мав такий вигляд. І це для такого ви магію застосовуєте, щоби на звук дивитися. У нас там на кухню сиринові завезли. Ходімо послухаємо, чим вони тхнуть. Зрозум зітхнув. Такий вигляд звук мав би, коли б ваші вуха були очима. Справді, дивовижа. «На вигляд, він дуже складний», – вів своє з розум. «Коли з дивитися, то ніби простий, а коли зблизька, то дуже складний». «Майже живий», – упевнено закінчив за нього редикюль. «Е-е-е», – подав голос той студент, який звався Скацом. Він був худим, мов граблі, і мав зачіску найдивнішу з усіх, що їх радикюлю випадало бачити. Рівно пострижене волосся до плечей, причому з усіх боків без винятку. Тільки кінчик носа, що стирчав поміж пасем, вказував, куди Скац дивиться. Якби в нього вискочила гуля на потилиці, людям здавалося б, що він ходить спиною вперед. «Так, пане Скаце, ну, я про таке колись читав», – сказав Скац. «Дуже цікаво. І як вам це здавалося? Ви ж знаєте про слухачів із скельний гір. Вони кажуть, що всесвіт пронизує фоновий шум, типу як відлуння якогось звуку». «Схоже на правду. Коли всесвіт з'являється, навряд це, можливо, без великого вибуху», – сказав Редикюль. «Він просто мусить бути дуже гучним», – сказав з розум. «І бути всюди одночасно. Я читав ту книгу. Старий ректор Рахівник її написав. Чинці слухачі досі той звук вислуховують». «Так», – він писав. «Той звук не згасає». «Здається, це мусить бути дуже гучний звук», – погодився Редикюль. Мусить бути гучним, щоб його чули на будь-якій відстані. Коли вітер не туди дме, то навіть дзвонів на шпилі над конторою гільдії наймеців не чути. Йому не обов'язково бути дуже гучним, щоб його було чути всюди, – сказав з розум. Це тому, що в ту мить всюди було зосереджено в одному місці. Редикюль подивився на нього так, як дивляться на ілюзіоністів, коли ті виймають з їхнього вуха куряче яйце. «Всюди було в одному місці?» «Так. А де було все інше?» «Теж в одному місці». «Одному?» «Так. Зібгана в маленький жмуточок». Редикюль почав виявляти певні прикмети. Якби він був вулканом, то жителі навколишніх містечок уже побігли шукати цнотливіцю для жертвопринесення. «Ха -ха, ні, насправді це був радше дуже великий жмуток», сказав з розумом, який ніколи не помічав небезпеки вчасно. «Справа в тому, що простору не існувало, доки не утворився всесвіт, тому все, що було, було всюди». «Те саме всюди, про яке ми щойно говорили?» «Так». «Гаразд. Розповідайте далі». На думку ректора спершу був звук. Один дуже складний акорд. Найгучніший і найскладніший звук з усіх, що коли-небудь лунали. Такий складний, що його годі було зіграти всередині Всесвіту. Як-от неможливо відкрити скриню ключем, схованим у скрині. Один великий акорд, який, так би мовити, озвучив усе суще. Завів пісню, так би мовити. «Щось як «Та-да!»» – спитав Редикюль. «Мабуть, так. Я вважав, що Всесвіт з'явився, бо один бог втяв іншому причандалля, і з нього Всесвіт і зліпив», – повідомив Редикюль. «Завжди мені здавалося, що це найпростіше пояснення. Ну, тобто, таке запросто можна собі уявити». «Ну, а тепер ви мені кажете, що хтось свиснув, і от уже є світ?» «Про когось я не казав», – завважив з розумом. «Шуми ні звідки не беруться, це я напевно знаю», – сказав Редикюль. Він трохи розм'як і, упевнений у перемозі здорового глузду, поплескав з розуму по спині. «Треба доопрацювати, юначе», – сказав він. «Старий ректор був трохи розладжений, так би мовити. Думав, усе можна обчислити». «Але ви не забувайте, що у Всесвіту є свій ритм. День і ніч, світло і темрява, життя і смерть, бульйони й сухарики», – сказав Редикюль. Не всяка метафора витримує критику. У двері постукали. Це був страшний тез із стацією. За ним зайшла економка пані Герпесюк. У Редикюля висіла щелепа. Пані Герпесюк зробила Кніксен. «Доброго ранку, ваша привелебності!» – сказала вона. Волосся, зібране у хвостик на маківці, похитувалося. На крахмалені нижні спідниці шурхотіли. Редикюль підібрав щелепу, але тільки щоб промовити. «Що це ви зробили з...» «Даруйте, пані Герпесюк!» – швидко встряв розум. «Та ви не розносили сьогодні сніданок нашим викладачам?» «Розносила, пане, впертнозе!» – відповіла пані Герпесюк. і видатні загадкові перса коливалися під светром. «Ніхто з добродіїв не спускався попоїсти, тож я їм принесла все, бідоськам!» Редикюль поволі перевів погляд униз. Доти він ніколи не замислювався, чи є в пані Герпесюк ноги. Звісно, теоретично, жінкам треба було чимось ходити, та... Але з-під нашарувань спідниць, підниць що стирчали на всі мов шапочка гриба, визирало дві капухких колінець. Нижче були білі гольфи. «Ваша зачіска?» – почав він хрипло. «А щось не так?» – перепитала пані Герпесюк. «Все добре, все добре», – запевнив її з розум. «Не переймайтеся». Двері за пані Герпесюк зачинилися. «Вона пальцями клацала, точно так, як ви казали», – помітив з розум. «Не тільки ними». Заважив Редикюль, досі трохи здригаючись. «А ви бачили її туфлі?» «Здається, мої очі самозаплющилися на це». «Якщо воно справді живе, то дуже заразне», – сказав з розумом. Ця сцена розігралася у каретній довбневого батька, але вона була лише відлунням того, що коїлося по всьому місту. Довбня насправді не звали довбнем. Він був сином заможнього торгівця Сіном і фуражем але зневажав свого батька через надмірну практичність і нечуйність, а також за те, що той видавав йому смішні три долари кишенькових на тиждень. Батько Довбня лишив коней у каретній, і от вони намагалися забитися в кут, спробувавши перед тим пробити стіною текти. «Здається, я майже спіймав хвилю цього разу», – сказав Довбень, коли з-під посипалося сіно, і шашелі пішли шукати собі іншої домівки. «Але це не те, тобто шариш, це не той звук, що ми в барабані чули», – критично зазначив Джимбо. «Трохи схоже, але не те, тобто не вставляй. Джимбо був найліпшим приятелем Довбня і мріяв стати одним із тих. «Та непогано для початку», – сказав Довбень. «Отже ти, який вон на гітарах, а ти, паскуда, будеш на барабанах, може». «Та я не вмію», – сказав паскуда. «Його справді так звали». Та ніхто не знає, як грати на барабанах, – відповів Довбень. Нема там що вміти, Гатиш по них і все. Ага, а якщо я промажу, то сядь ближче. Ну що, – повів далі Довбень, всідаючись. Тепер от що, дуже важливо, реально важливо, як ми назвемося. Безкіт озирався довкола. Ну що, ми всі будинки обійшли, і хай мене шлях трафить, коли я десь бачив прізвище Нудель, – проривів він. Паді кивнув. З одного боку площа Сатор були мури академії, але з інших боків були й інші будинки, такі, де біля парадних дверей набито по кількадесят бронзових табличок. Виникало відчуття, що навіть ноги на порозі витерти стане в кругленьку суму. Здоров, хлопці. Вони озирнулися. Нудль махав їм з понад таці й чимось, що нагадувало хлібці й сосиски. Поряд із ним було кілька торб. Перепрошуємо, що спізнилися сказав Толос. «Та ми вашої контори тут ніде не знайшли!» Нудель широко розкинув руки. «Ось моя контора!» Так само широко висловився він. «Площа Сатор! Тисячі квадратних метрів! Чудове транспортне сполучення! Жвава торгівля! Приміряйте!» додав він, беручи до руку одну з торб і дістаючи щось із неї. Розміри на око підбирав. Вони були чорні, з дешевої бавовни, одна була розміру XXXXL. «Сорочки з написами?» Перепитав паді. «Гурт, що качає!» Прочитав безкид голос. «Тют, а це ж ми, ні?» «На вони нам?» Спитав Толос. «Ми ж знаємо, хто ми такі!» «Для реклами!» Пояснив Нудель. «Довіртесь мені!» Він сунув до рота щось коричневе і довгастий підпалив. «Видягніть їх сьогодні на виступ. Чи ж не домовився я про все?» «А домовились?» Недовірливо спитав паді. «Кажу ж!» «Ви ніби нас спитали!» Сказав толос. Але звідки нам знати? І що там із лівреями?» – поцікавився Бискит. Нудль збуджено заговорив. «Зала величезна, і слухачі будуть перший сорт, і заплатять вам...» Він дивився на їхні довірливі сповнені надії обличчя. «На десять доларів більше за гільдійний тариф. Що скажете?» Толозо розплився в посмішці. «Що, кожному?» Нудель ще раз підбадьорливо глянув на них. «Ой, ні, на всіх. Десять поділити ми ж собою. Ставтеся до цього серйозно. Вам треба про себе заявити». «Знов ці казочки. Та нам, Гільдія, знов на хвіст упаде», – сказав Бескид. «Там не впаде», – запевнив Нудель. «Гарантую». «Іде ж це?» – поцікавився Толос. «Готові почути?» Усі троє кліпнули очима. Нудель засяяв навіть дужче і видув хмару смолистого диму. У каверні! А ритм не вщухав. Звісно, мутації були не уникні. Гороріс і Тартак писали пісні і платили членські внески у гільдію музикантів. Пісні вони писали для гномів на будь-яку нагоду. Дехто каже, що це легко, треба лише пам'ятати, як пишеться слово «золота», але це трохи цинічний погляд на справу. Звісно, у багатьох томських піснях, Гаразд, в усіх томських піснях є такий рядок. Окрім хіба тієї, де йдеться про гейго. Є рядки зі словами «золото, золото, золото». Але насправді це питання контексту. У гномів дуже багато слів на позначення «золото». Та послуговуються вони ними переважно у надзвичайних ситуаціях. Скажімо, коли бачать золото, що належить не їм. Їхня маленька конторка була в олив'яному провулку. Там вони сиділи по різні боки від ковадла і писали простенькі пісеньки для тих, хто щодня ходить у забій. «Гороріза? Що? Ану, послухаю цю!» – Тартак відкашлявся. «Я непростий пацан, непростий пацан, непростий пацан, непростий пацан! І ми з пацанами йдемо стінка на стінку, козирки заламали, загрозливо ми! Йо!» Гороріз задумливо пожував свій молоточок. «Ритм нічогенький», – сказав він, – «а от над словами варто попрацювати». У сенсі додати золото, золото, золото? Ага, а як ти такі пісні звеш? Ну, це щурхоп. хоп А чого щур? розгублено запитав Тартак. Сам не знаю, просто звідкись у мене це в голові. Гороріс похитав головою. Гноми такий народ, який любить забурюватися в суть речей. Він знав, що їм потрібно. Мусить у музиці ніби шугати щось таємниче, як у шахті. Нема шахти і нічого нема. «Спокійно, спокійно, спокійно, це ж найбільша зала Антморпорка, тому я її обрав. Не розумію, в чому проблема?» «У каверні!» – закричав Толос. «Її власник троль хризопрас, от у чому проблема!» «Кажуть, він хрещений батько місцевої бречії», – сказав Бескид. «Стоп, стоп, це не доведено. Тільки тому, що не так і просто щось довести, коли тобі в голові пролупали дірку і завалили її твоїми ж ногами. Не треба цих забобонів тільки через те, що він троль. Сказав Нудель, я сам троль, тому можу собі дозволити забубони щодо тролів, ясно? Купка шлаку він, от він хто. Кажуть, коли хлопців із банди Яшмових знайшли, то всі були без зубів. Що таке каверна? спитав падді. – Трольський заклад, коротко пояснив бискит. Кажуть. Та все буде добре, не хвилюйтеся так, сказав Нудель. А ще там базартні ігри грають. Трольські ігри простіше навіть за підкидного дурня. Одна із найпоширеніших, так і зветься, підкидна. І полягає вона в тому, що один підкидає монету, а інші роблять ставки, впаде вона чи ні. Але гільдія туди не потикається, сказав Нудель. Принаймні, коли їм здоров'я дороге. А я знаю, що мені дороге, кричав Толос. І добре знаю. Мені життя дороге, тому я ні в який трольський барліг не полізу. А в барабані у вас сокирами кидались, завважив Нудель. Так, але ж то жартома, вони ж навіть не цілились. «Хай там як!» – сказав Бескид. «А ходять туди тільки тролі і дурні молоді люди, яким вистачає клепки випивати у трольському місці. Не буде нас кому слухати!» Нудель постукав по крилу свого носа. «Ви грайте, я вам роблю аудиторію. У мене нюх, це моя робота. Там двері замалі, я не уїду!» – сказав толос. «Ні, величезні там двері!» – заперечив Нудель. Мені будуть замалі, бо коли ви мене туди тягти будете, то доведеться всю вулицю зі мною затягнути, бо я за бурківку зубами триматимусь. Ні, будь розважливий. Не буду, вирищав Толос, і вирищу я зараз за нас усіх. Гітара занила. Паді зняв її з плеча, взяв кілька акордів, це її трохи заспокоїло. Здається, вона не проти там грати. Вона не проти! Озвався Толос трохи уїдливо. «Божечки, та ти хоч знаєш, що вони там у кав'ярні з гномами роблять?» «Нам потрібні гроші, і навряд вони там зроблять із нами щось таке, чого з нами не зробить гільдія, якщо ми гратимемо деінде, А грати нам конче треба», – сказав Баді. Вони стояли якийсь час дивилися одне на одного. «Я би вам, хлопці, радив», – сказав Нудель, – «і видав димне кільце. Знайти собі тихеньку місцинку і там перебути до вечора. Перепочити трохи». «Оце діло», – сказав Бескит, – «бо я ці кляті камені весь день не тягатиму». Нудль здійняв вказівний палець так, ніби щось пригадав. «О, а я ж про це, до речі, подумав. Не варто вам талант гаяти на тягання інструментів. Так я собі міркував. Найняв вам помічника, дуже недорогого, усього лише долар на день. І я це просто з вашої платні вираховуватиму, щоби ви цим собі голову зайве раз не забивали. Знайомтеся, асфальт». «Де?» – спитав падді. «Ось я!» – озвалася одна з нудливих торб. Вона трохи розстібнулася і виявилася не торбою, а чимось зліпленим докупи, ходячим чимось. У паді заслюзилися очі. Щось мало вигляд троля, от тільки нижчого загнома. Не меншого загному, бо все те, що не пішло в асфальті зріст, пішло в боки. І коли вже про це зайшла мова – у запах. «Як це так вийшло, що він такий курдупель?» – поцікавився Бескид. «Слоняра на мене сів». Неохоче пояснив асфальт. Толос висякався і поцікавився. «Тільки сів?» На асфальту вже була сорочка з написом «Гурт, що качає». На торсі була трохи затісна, зате звисала до землі. «Асфальт про вас дбатиме», – сказав Нудель. «Нема нічого такого, щоб він не знав про шоу-бізнес». Асфальт привідно вишкірився. «Вам зі мною добре буде», – сказав він. «Я з усіма працював, кажу вам. Був усюди, бачив усяке». «Можна наперед піти», – запропонував Бескид. «Там нікого нема, коли в академії вихідний». «Добре, мені треба про дещо подбати», – сказав Нудель. До вечора, у Кавірні, о сьомій». І він пішов геть. «А помітили дещо дивне?» – спитав Толос. «Що? Як він ту сосиску курив? Як гадаєте, він сам помітив?» Асфальт узяв Бескидову торбу і закинув її на плече. «Ходімо, шефе», – сказав він. «То на тебе слон сів» спитав паді, коли вони перетинали площу. «Ага, в цирку! Гній там вигрібав!» «І це від того ти такий?» «Та ні, таким став, коли на мене слон сів рази три-чотири. Не знаю чого. Вигрібав з-під них, аж но темно зробилося. Я б на твоєму місці після першого разу звільнився б», сказав Толос. «Та де?» – відповів асфальт, бадьоро сміхаючись. «Я ж не міг. у – моє життя!» З розум дивився на пристрій, який вони зібрали. Я теж не розумію, сказав він, але здається, ми цю штуку впіймали на дріт, і тепер вона на ньому грає, як на струні, як іконограф тільки для звуку. Вони заховали струну в ящик, який приємно резонував, і з нього по колу звучали ті самі дванадцять тактів. Ящик із музикою, промовив редикюль. Хто б повірив? Я би отче хотів спробувати, сказав з розумом. От би нам зібрати музикантів перед багатьма такими струнами, може вийшло б музику упіймати. Нащо? спитав Редикюль. Нащо таке взагалі робити? Ну, коли у вас є музичні скриньки, музиканти вже не потрібні. Редикюль замислився. Звісно, в цій ідеї було багато хорошого. Світ без музикантів був доволі привабливим. На його думку, це були не варті довіри люди, і з гігієною в них погано. Він недовірливо похитав головою. «Тільки не таку музику. Ми її зупинити хочемо, а не примножити». «А ви можете пояснити, що з нею не так?» – поцікавився з розум. «Вона...» «Та ви самі хіба не бачите? Люди через неї поводяться по-дурному, вбираються по-дурному, стають грубими, не слухаються, неможливо з ними домовитися. Це неправильно. Крім того, згадайте, що сталося з паном Гонгом». «Це все справді дуже незвичайно», – погодився з розумом. «А можна десь узяти іще для подальших досліджень? Не знаєте, архі-ректора?» Редикюль знизав плечима. «Треба простежити за диканом. «Божечки!» – видихнув Паді посеред величезної пустки. «Не дивно, що вони назвали це каверною. Воно ж величезне!» Почуваюся тут зовсім карликом!» – сказав Толос. Асфальт вийшов на авансену. «Раз-два! Раз-два! Раз-раз-два! -раз Раз-два! Три!» Підказав паді. Асфальт замовк і знітився. Та я просто перевіряв, просто пробив цей той перевіряв просто. Ми ніколи стільки людей не зберемо, сказав паді. Толос вказав на ящик з боку від сцени. Може, й зберемо, гляньте сюди. Він розгорнув афішу. Інші зібралися навколо нього. Це ж ми, сказав Бискит. Хтось нас намалював, і ми тут такі круті, сказав толос. «Паді тут вдало вийшов», – сказав Асфальт. «Гітарою отакова махає». «А нащо що тут усі ці всі блискавки так і таке інше?» – поцікавився Паді. «Я такий крутий вигляд не маю, навіть коли намагаюся», – сказав Толос. «Звук, що не дозволить всидіти на місці», – прочитав Безкид, від напруження на його чолі утворилася складчастість. «Гурт, що качає», – прочитав Толос. «Ох, тільки не це тут написано, що ми тут будемо, і таки інакше. Нам кінець!» – простогнав він. «Хто не буде присутній, той дерево, що схоже на маслину!» – прочитав Бескит. «Я щось не догнав». «Тут їх кілька десятків!» – сказав толос. «Це афіши. Знаєте, що це значить?» «Він їх усюди порозвішував. А це значить, що коли ми попадемося, тим ми з гільдії. Музика вільна!» сказав Паді. Вона мусить бути вільною. Що? Не в моєму місті. Але вона мала би, наполягав Паді. Люди не мусять платити, щоб грати музику. Точно, малий правий. Сам я завжди так казав. Хіба я не казав, точно вам кажу, завжди так і казав. І з тіні в боковому проході з'явився Нудель. І з ним був троль, який певно був тим самим Хризопразом. Він не здавався таким же кремезним чи навіть кряжистим. Насправді він був якимсь навіть гладеньким, ніби полірованим, мов галька на пляжі. Жодного лишайника. А ще на ньому був одяг. Зазвичай тролі не носили одягу, хіба тільки форму чи робочий одяг. А так вони обходилися пов'язкою на стегна, де й тримали всяке. Але хризопраз був у костюмі. Сидів він так, ніби його невдало скроїли, хоча насправді скроєний той костюм був як треба, просто будь-який троль, навіть без одягу, видається невдало скроєним. Хризопрас, прибувши до Анкморпорка, швидко засвоїв тутешні правила. Почав він із повчального уроку. Бити людей – це розбій. А от платити комусь, щоб вони били людей – прибуткова справа. Хочу вас, хлопці, представити. Знайомтеся, Хризопрас, мій давній приятель. Давно ми з ним знайомі, правда ж, Хризе? «Правда!» – сказав хризопрас і дружньо вспіхнувся до нудля, як от акули іноді всміхаються до тріски, з якою на якийсь час збіглися їхні маршрути. Неволовна гра кремнієвих м'язів у кутиках його рота натякала на те, що дехто колись пошкодує про фамільярність. «Пан Відриваю каже, що ви хлопці-музиканти, яких ще світ не бачив. Чи усеньки у вас є, що вам треба?» Хлопці мовчки кивнули. Люди про всяк випадок не розтуляли про хризопраза вірота, щоб не засмутити. Звісно, це правило вони засвоювали тільки шляхом набуття певного досвіду. Наприклад, коли чули у темному провулку фразу «Пан хризопраз страшенно засмучений». «Ідіть відпочиватки в гримероньку», – лагідно ввім він. «Коли чогось забажатки, їстоньки чи питоньки, скажіть». На пальцях у нього сяяли діамантові персні. Безкид прикипів до них поглядом. Гримерка поряд із нужником наполовину заставлена певними діжками. Толос зачинив двері і сперся на них. «Не треба мені грошей!» – сказав він. «Хай тільки живим відпустять, цього вистачить!» «Вам ви маємо перейматися!» – завів своє безкіт. «Ти не міг би нормально говорити Бескида?» – попросив Паді. «Я казав, вам нема чого перейматися, бо ваші зуби його не цікавлять!» – сказав троль. У двері постукали. Безкид різко затулив в роти долоною, але виявилося, що то сука в асфальт. Він приніс тацю з напоями. На таці було три сорти пива. А ще там були сендвічі з копченими щурами без шкірки і хвостів. Миска першосортного антрацитового коксу, посипаного попелом. «Жуй старанно!» – просто гнав Тулос, коли Безкид узявся хромтіти коксом. «Може, це вгостаннє?» «Може, ніхто не прийде і нас відпустять?» – сказав Безкид. Паді пробігся пальцями по струнах. Акорди заповнили собою кімнату, і інші припинили жувати. «Це магія якась», – похитав головою Бескит. «Ви, хлопці, не бійтеся», – сказав Асфальт. «Якщо виникнуть проблеми, то по зубах інші дістануть, не ви», – Паді припинив грати. «Які ще інші?» «Що дивно, зараз всі взялися грати музику, що качає. Пан Нудель ще один гурт покликав виступити, типу для розігріву». «Який?» «Звуть себе Божевілля», – сказав Асфальт. «А де вони?» – спитав Бескит. «Ну як би це сказати? Приміром, ваша гримерка біля ножника, так?» За подертою завісою Довбин намагався налаштувати гітару. У цій простій процедурі йому заважало одразу кілька штук. По-перше, Блерт у якусь мить усвідомив, що насправді хочуть його покупці, а тому, по попросивши вибачення перед предками і гітароробами, він вирішив присвятити час приклеювання блискіток, а не робочим деталям інструментів. Коротше кажучи, він просто вбив десяток цвяшків і натягнув між ними струни. Але насправді це була не така вже й проблема, бо музичності вдобні було стільки ж, скільки у закладеному носі. Він дивився на Джимбо, кивуна і паскуду. Джимбо був їм за басиста. Істерично хихочучи, Блерд просто узяв більшу колоду і накрутив на неї парканний дріт. І тепер, розгублено завмер, занісши руку над гітарою. «Що не так, Джимбо? Та струна урвалася. Так у тебе ж там ще п'ять лишилось, ні? Мгм, угу. але я щось типу як не знаю, як грати. Так ти і на шести не знав, ні? Вважай, тепер трохи менше не знаєш» з за завіси визирнув паскуда. «Добне! Га! Там сотні людей! Сотні! І в багатьох гітари є! Вони ними, типу, як розмахують!» Гурт божевілля прислухався до реву натовпу за завісою. У довбневій довбежці було не так уже багато звивин, і вони переважно спілкувалися між собою з тусанами, та одна з них усе ж таки трохи ніоковіла від здогаду, що звук гурту божевілля, хоч і цілком непоганий, був трохи далеким від того, як довбін чув у барабані напередодні. Той звук спонукав його виріщати і танцювати, а цей звук, як сказати, спонукав його виріщати і потрушити барабани на паскуденій голові, якщо чесно. Кивун визирнув крізь шпарину між завісами. «Йой, там кілька чарівників, тобто там банда чарівників у першому ряду», – сказав він. «Я точно вам кажу, чарівники вони, але, ну...» «От дурне, та ж ясно, що це вони, капелюхи в них гостроверхі», – сказав Довбень. «А в одного в волосся», – промовив Кевун невпевнено. Решта божевілля притислася до шпарини. «На вигляд ніби ріг, як однорога, тільки з волосся. А що це в нього на спині написано?» – спитав Джимбо. «Пише «Народжений Рунувати», – повідомив Довбень, який читав найшвидше з усіх учасників гурту і навіть не помагав собі пальцем. «А в того кістлявого мантія кльош», – завважив Кивун. «Мабуть, із тих старших. А ще в них усіх гітари. Думаєте, вони нас слухати прийшли?» «Та ж мабуть», – сказав Кивун. «Жирна публіка», – сказав Джимбо. «Ага, точно жирна», – підтвердив паскуда. «Це є. А чого жирна?» «Ну, це типу значить, що жиру можна натопити», – пояснив Джимбо. «Точно, і з жиром там усе як треба». Довбень вирішив більше не сумніватися. «Ну, поїхали», – сказав він рішуче. «Покажемо їм, як музика може качати». Асфальт, Бескит і Толос сиділи в кутку гримерки, і з зали було чутно ревіння публіки. «Чого він мовчить?» – спитав Асфальт пошепки. «Не знаю», – сказав Толос. Падді обіймав гітару і тупо дивився кудись у простір перед собою. Зрідка він лагідно поплескував долонію по деці, ніби в такт якимсь своїм думкам. «І з ним таке і не сказав Бескид. Сидить і дивиться в повітря». «Ого, вони там щось викрикують», – сказав Толос. «Прислухайтесь». Ревіння натовпу набуло ритму. «Вони ніби кричать кач, кач, кач», – сказав Бескид. Двері розчихнулися і в гримерку напіввалився напівзабіг нудель. «Ви мусите вийти зараз же! Зараз же!» – кричав він. «Я думав, зараз ті божевілля, почав Толос. «Забудь! Ходіть, бо вони тут усе рознесуть!» Асфальт взяв торбу з безкидовим камінням. «Гаразд!» – сказав він. «Ні!» – сказав Падді. «Що таке, нерви?» – спитав Нудель. «Ні, музика мусить бути вільною. Вільною, як вітер і небо!» Толос різко розвернувся. У голосі Падді чулося слабке відлуння гармонік. Ага, ну так, так, я теж так вважаю, сказав Нудель. Гільдія, паді випростав ноги і підвівся. Я так розумію, що люди заплатили, аби сюди потрапити, чи не так? спитав він, Толо лозирнувся на інших. Ніхто, крім нього, не помітив обертонів у голосі паді, але в ньому бриніло щось таке, наче струни. А, ти про це, звісно, треба ж покривати витрати. Ваша платня, потім ще зношування підлоги, опалення, світло, здешевлення, обладнання, натовп заревів гучніше. До нього додалося тупання. Нудель нервово ковтнув. Потім раптом на його обличчі з'явився вираз, який буває в людях, готових піти на найстрашнішу жертву. «Я би, може, підняв на долар, може», – промовив він, ледве вичавлюючи слова із закапелки своєї душі. «Якщо ми вийдемо зараз на сцену, я хочу домовитися про ще один виступ», – сказав падді. Толос нервово і підозріли дивився на гітару. «А, це...» «Без проблем, я скоро...» – почав нудль. «Безкоштовний!» «Безкоштовний?» Слово просочилося крізь нудливі зуби, перш ніж він устиг припнути язика. Він радісно заторох «Звісно, звісно, коли гроші вам не потрібні...» паді не рушив з місця. «Я маю на увазі, що нам не заплатять, але і люди не мусять платити за те, щоб нас послухати. Як більше людей?» «Задарма?» «Так. А якась цього вигода?» Порожня півна пляшка затремтіла і розбилася об підлогу. У проході з'явився троль, принаймні частково. У гримерку він би увійти не зміг, хіба тільки виламив би одвірок, але вигляд у нього був такий, ніби це його не спинило би. «Пан Гризопраз цікавиться, що коїться», – проривів він. «Е-е-е-е», – затнувся Нудель. «Пан Гризопраз не любить, коли його змушують чекати». «І я знаю». «Він засмучується, коли треба чекати». «Та добре». Скрикнув Нудль. Задарма від душі відриваю, знаєте, ви ж розумієте, як мені це тяжко. Паді видав акорд. Здавалося, він лишив по собі у повітрі відблиски. Ходімо, тихо сказав паді. Я це місто добре знаю, бурмотів Нудль, коли учасники гурту, що качає, і йшли на сцену. Варто комусь сказати, що віддаєш щось задурно і тисячі набіжать. І всі вони хотітимуть їсти, підказав йому внутрішній голос. Він трохи віддзвонював вони хотітимуть пити. Вони хотітимуть купувати сорочки з гуртом, що качає. Дуже повільно обличчя нудля розпливлося у вишкір. «Безкоштовний фестиваль! Так, це наш громадський обов'язок. Музика може бути безкоштовною, а от сусісків в тісті коштуватимуть долар і гірчиця додатково. Може, долар п'ятдесят, і це ще я від душі відриваю?» У бокових проходах гаммер стояв суцільною стіною звуку. «Як їх багато!» – сказав Толос. «Я в житті для стількох людей не грав!» Асфальт розставляв на сцені безкидовий камені. Публіка радісно аплодувала і присвистувала. Толос глянув на паді. Той не випускав гітари з рук. Гноми переважно наділені глибокими почуттями, та Толос ураз відчув нестримне бажання опинитися десь подалі звідси, бажане у глибокій Щасти вам, хлопці!» пропищав хтось у них за спинами. Джимбо перев'язував удобну віруку. «Ну, дякую!» «Ну, дякую», – сказав Бескит. «А що вам зробилося?» «Та ж бурнули чимось», – сказав Довбинь. «Чим?» «Кивоном, здається». Те, що лишилося від довбневого обличчя, розпливлося у щасливій жасткій усмішці. «Але ми це зробили! У нас вийшла музика, що качає! А коли Джимбо гітару роздовбав, вони в захваті були!» «Гітару роздовбав, Ага!» – сказав Джимбо із виразом гордого митця на обличчі. Опаскуду! Паді стояв із заплющеними очима. Безкидові здавалося, що його друга оточує слабкий ореол світіння, ніби туман. Туман із тисяч світлових цяток. Іноді, Паді, мов, дуже навіть ельфійський вигляд. Асфальт почимчикував зі сцени. «Ну, гаразд, все готове!» Усі дивилися на Паді. Він завмер, очі заплющені, так ніби він спить стоячи. «То що, час нам вийти?» – спитав Толос. «Так», – сказав Безкид. Час нам виходити, так, паді? Паді різко розплющив очі. Розкачаємо їх, прошепотів він. Безкідові здавалося, що навколо гамірно, але щойно вони вийшли з за куліс. Звук ударив у голову залізною битою. Толоз узяв сурму. Безкид сів за камені взяв руки молотки. Паді вийшов на середину сцени і став там, дивлячись під ноги. Безкида це вразило. Крики помало стихли. А тоді. Геть затихли. Величезна зала наповнилася мовчанкою сотень людей, які затамували подух в очікуванні. Пальці Паді ворухнулися. Він узяв три простенькі акорди, а тоді підвів погляд. «Привіт, Анкмор Парку!» Безкид відчув, як музика здіймається хвилою за його спиною і підхоплює його, і несе тунелем із полум'я іскор і щастя. Він ударив по каменях, і музика закачала усіх. Нудель від душі відриваю стояв на дворі, щоб не змушувати себе слухати музику. Він курив сигару і проводив розрахунки на зворотньому боці чека за лежалі черстві булочки. Отже, що в нас тут? Нехай це буде на дворі, тоді оренду викреслюємо. Нехай прийде 10 тисяч людей, кожен купить по сосисці в тісті за долар 50, ні, краще за долар 75, і ще 10 центів за гірчицю, плюс 10 тисяч сорочок із гуртом що качає. Кожна по 5 доларів. А ще оренда торгових місць для інших, бо людей, яким подобається музика, що качає, можна розкачати на будь-що. Він краєм ока помітив коня, який йшов до нього вулицею. Нудель не звертав на нього уваги, доки жіночий голос не спитав. «Як мені зайти всередину?» «Ніяк, квітки розпродано», – відповів Нудель, не повертаючи голови. «Навіть афіши з гуртом, що качає, розпродано, і люди по три долари за них платили, а трольне ім'я Крейдян по сотні зумів». Нудель підвів голову, величезний прекрасний білий кінь спостерігав за ним без жодної цікавості. Нудель озирнувся. «Куди це вона поділася?» Одразу за входом відпочивало двоє тролів. Сюзан не звернула на них уваги, а вони на неї.